«Дякую», – так само сухо дякує Пашка. Далі не говорять. Водій вмикає радіо, ловить шум. Біля мотелю купа техніки. Військові бігають від транспорту до транспорту, розглядають їхню швидку, але помічають Пітера. Втрачають інтерес. Водій пригальмовує, проте двигун не вимикає. Думає під'їхати ближче, всі сидять, чекають, мовчать». «Вчора тут жінку взяли, не витримує водій. Специ під'їжджали, виявилось, інформацію зливали на той бік. Хто така, ліниво?» – питає Пітер. «Офіціантка?» – Пітер гмикає. «Як звати?» – раптом запитує Пашка. «Кого?» – не розуміє водій. «Офіціантку?» – пояснює Пашка. «Анна?» «Ні», – розгублено заперечує водій. «Не Анна. Точно не Анна. А що?» «Нічого», – відповідає Пашка. «Вилізай», – говорить мені. «Пішли додому». На прощання Пашка глухо причиняє за собою дверця та швидкої. Але не встигаємо ми відійти, як Пітер теж вистребує на вулицю. Учителю кричить «Чекай!». Пашка за інерцією робить кілька кроків, але спиняється. Стоїть, мовчить. Пітер проходить мерзлякувато, протирає руки, ніби не знає, куди їх подіти. «Тобі пароль сказати?» питає. «Який пароль?» «Ніч на дворі», пояснює Пітер. «Куди ви підете без пароля?» «Це ж до першого патруля!» «Не треба нам пароля», – каже Паша. «Але спасибі», – додає, подумавшись. «Ти не ображайся», – говорить Пітер, і якось неуміло соває Пашці свою замерзлу долоню. Пашка стискає її своєю, стоять, не знають, що робити. Пітер так само неуміло витягує свою долоню з Пашиної. Ховає руки в кишені. «Мабуть, думаєш, що я мудак», – говорить. «Не треба, не думай, ти ж про мене нічого не знаєш, добре?» «Добре», – погоджується Пашка і посміхається, але про мудака не заперечує. «Що ти з ним так?» – питаю у Пашки, відійшовши. «Так, а як із ним іще?» – дивується Пашка. Йому справді ніхто не цікавий. І ми не цікаві, він поїде, ми залишимось. Ось і все. Дорогою знову починається дощ. Хоча на нього вже не звертаєш уваги, хочеться ж чим швидше додому». Час від часу пробивається зв'язок. Телефонує мама. Говорить спокійно, ніби все гаразд і нічого не сталося. Попереджаю, що завтра повернеться. Я їй теж відповідаю спокійно. Справді, нічого не... Сталося. Паша зідзвонюється з дідом. Каже, що скоро будемо, питає, що купити. Таке враження, що ми на вилазку ходили. А тепер ось повертаємось додому. Втомлені, брудні, пропахлі димом. Чим ближче до станції, тим більше військових на вулиці. Повз нас у бік міста проїздить ціла колона важкої техніки. Очевидно, з вокзалу щойно вивантажились. Військові зосереджені, спокійні. Ніхто не кричить, ніхто нікого не сварить. Усі готуються до війни, яка триває далі. Кожен планує вижити. Думає повернутися. Всім хочеться повернутися додому. Всі люблять повертатися. Я ось теж люблю повертатися на станцію. Люблю рахувати будинки, опізнавати сусідів на зупинці. Чекати, коли з-за з'явиться наш дім, схожий на половинку чорного хліба. На деревах довкола зупинки сидять птахи, цілі зграї. Сонні, мокрі, нерухомі. Так, ніби чекають на автобус. Можливо, прилетіли з місця, ближче до своїх, почуваються тут безпечніше. Залита дощем вулиця, чорні вікна, низьке небо. Біля зупинки я помічаю коробку. Звідти щось тихо попискує. «Пашка!» – кричу, «Чекай!» Двоє цуценят. Руді, плямисті. Одне вже захололо, друге теж зараз помре. «Давай заберемо», – кажу пашці. «Та ну», – відповідає той, – дід кричати буде. Покричать і звикне, – говорю. «Та залиш його», – просить пашка, – «все одно здохне». «Залишу – точно здохне», – не погоджуюся я. Беру його обережно, на руки, ховаю за пазуху. Цуценя відразу жмочиться, просто на мій світер. «Але заспокоюється, не пищить, ну і добре, думаю» померло, питає Пашка вже з цікавістю. Чорта з два, відповідаю. Виросте, всіх порве. Пашка скептично сміється, звертаємо заріг. Наші вікна світяться рівним телевізійним світлом. Вдома пахне свіжими простирадлами.